Без нового калайди, дивака калайди, пакульського книгоноші калайди. Я не відмовляюсь і тепер, коли табу з імені знято, коли калайда прийшов у мої писання, а в мені він був завжди, навіть у роки, коли я щосили намагався забути про нього. Я пригадую день, коли почався Ярослав Петуня. Письменник, відомий, талановитий і так далі, і тому подібне. А почався сонячного травневого дня. Травневого. Бо я грався з хрущами на лавочці під Артемовим двором, я добре пам'ятаю. І ось за крайньою сільською хатою зарепіла коляска Калайди. А репіла вона лунко. Ми здалеку її чули. Дядько Калайда підкотив до лавочки і спинився. Уже не пам'ятаю, як примостив у колясці Калайда диктовий чемодан, пофарбований у зелене, з висячим замочком. І саму коляску гаразд не пам'ятаю на високих велосипедних колесах з ручними важелями. Не уявляю, як вистачало у колайде сили смикати тими важелями двадцять верст до мрина і назад до Пакуля, і потім коли він став книгоношею по селах. Та ще ж наші поліські забагнючені дороги. Але пам'ятаю, ніби усе це вчора, як Калайда відчинив зелений диктовий чемодан повен книг, новеньких, солодко й заманливо пахнучих фарбою, з картинками і без картинок, тоненьких і грубих, які мені тоді здавалося треба читати роками. Я ще ніколи не бачив стільки книжок. Сільської бібліотеки ще не було. Відкриється років через два, коли я вже буду в четвертому класі. Один підручник на десяток учнів. Писати навчалися крейдою на дощечках. Гасова лампа у покришні, у голови колгоспу і в калайді бо одержував за втрачені на війні ноги пенсію. Радіо лише у покришня, на все село. І раптом повин чемодан книг. Так моя свиня, коли я вголос голос читаю, ніколи в шкоду не піде дядьку, бо дуже любить слухать, задзвонив голосок малого Петроні. Паць, паць, пацю, ходи почитаємо. Свиня згойднулася і попливла до скирти. Над стернею рожево світився п'ятачок. Рох, Рох. Сієна питає, яку книгу будемо читати. Про Метеори сьогодні почитаємо Рохля. Вона найбільше про небо любить слухати. Конечно, і твоя рохля хоч разок у небо подивиться, коли твій батько її смалитиме, реготнув Покришень. Нє, дядьку, вона в мене й тепер, гастроном. Я же в калюжі на спину і в небо дивиться. «Не женеш!» «Рохля, це яке сузір'я?» Хлопчик нагнувся, розгорнув перед свинею книгу. «Рох, рох, рох!» Захвухтала Рохля. «Правильно, правильно, молодець, Рохля!» «Це сузір'я-козиріг!» «Деяких літр вона ще у мене не вимовляє!» «Іди, Рохля, пасися, бо скоро додому, ставлю тобі п'ятірку!» Свиня розвернулася, як розвертається корабель на воді. Задерла перескоп хвоста і посунула назад у видолок. «Ну, ти, конечно, церкач!» – сміявся покришень. «Тебе з твоєю свинею треба в городі за гроші показувати. Так батько в твій хоч по налогах довжником не був!» Ну, насмішив, свиня-гастроном. «Астроном, дядьку! Гастроном – це в місті, де хліб і ковбасу продають. Лавка така зветься гастрономом». «Знаю і без тебе, що таке гастроном!» – забасував об'їщик. «Ти ж мені, шмин дикучений, найшовся. Під носом у себе витри, а тоді брися покришня в очі!» «Так хіба я що, дядьку?» – заспішив хлопчак. «Я ж і кажу, що ви усе знаєте і можете, коли захочете, і галактику Андромеди у своє біноклі роздивитись. А нащо мені твоя галактика здалася?» Маю на кого в біноклю свою дивитися. Я за три в біноклю засічу, що свиня твоя у шкоді, або ти сам у горосі колгоспному. Галактика Андромеди, всі там очки мільярди зір і планет.